Amma ba'du, të gjitha falëndërimët absolute, i takojnë vetëm Allahu Gjellë Gjelaluhu, Zotit të botrave kryusit të gjithsis, për shëndajtjit më shira, bëkimët të Zotit, qofshmi më të mirën dhe Zotriju në për nga mërëve, Muhammadin sallallahu aleyhi sallam, bi shok të ti besnik, bi faminët ti të ndërshme, dhe nbi gjithë muslimarët dhe së të ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti me të mirë dherën e ditën e kiametit. Sonte me leyn Allahu xhellal jalalu ashtu si që para se çfarë mërova se ligjëratat e tefsirit do ti bartim në ditën e hån për shkak se disa ve dhe përgjithësi njerëzo i dukën ligjëratat e vështira, ligjërata të natyrës akademike mirëpata janë të domosdoshme për besimtarin, andaj ditën e shtunë do ta veçojmë me ligjëratat e përgjithshme dhe jetëshkrimën si e muslimanëve, ashtu siç e përmendëm në saditën e hån, që ta caktojnë për Të fësirë dhe shpjegimin e Kur'anit Allahu Gjelle Gjelle v'ala Pasë që jemi në prak të Ramazanit Dhe e prejsim këtë muaj të shenë Sigur që sahabët e për nga merit Alehi Salatu v'e Salam e kam prit Edhepse dimenzionet e dalimeve Mes neve dhe atyre janë të larkëta Nga sata 6 mujtë dit për para Janë përgadit shpirtrish mentalisht Dhe fizikisht, nërsa neve Allahu të barë kjo vë të ara Për shakë dryshimit e gjendjeve Në dryshojn Sonë të me lejnë Allahu Gjellaluhu -Gjell do të përmendimi dhe qka nga libri i hoqës e Buhamit el-Ghazali. E Buhamit el-Ghazali. Një liber të cilin, liber ka shumë muhabet rëthi. Shekhu L.A. ka përmend se fihi fava idun kethira ka në ta dobi të shumë ta sidomos në kaptinën e gdhenjës e shpirtit. Në kaptinën e gdhenjës e shpirtit. Kër i bërë është i madhë, është disa vëllimorshë, dhe i të po nënvëllime, në ta është një kaptin të cilën dëndalim i son të melejnë Allahu Gjellegjellu në këta, Kitab el Gurur, Kitab el Gurur, liber, pra brenda librit një liber kaptin, kaptina e vetëmështrimit, kaptina e vetëmështrimit. Dhe ka përmendë hoxha, se si shejtani arrinë në përmjetë, sytjeve të ti dhe atat qka e gjente nejtë si njëriut kuri kombinon këtë të të dia arrin që me e boj njëriun mu vetë mashtru me vepra të mira. Pro ligjerata ka të boje me njërës të gjamis, me njërës të utzimit me njërës të dijes, me njërës të kuranit, nuk ka të boje me atat që të të janë jashtë. Pra, kjo, kjo kaptim është e vequar, që shohgja këtë të lu, ki tebë dhe milgururë pas të gatan, bejen asnefil muhtarrin, kaptin, shkallët dhe klasët e njerëzët zëtë janë të vetëmashruar, me qka? Me pun të mira, me pun të mira, andaj njeri ju punëm për Allah, vebron vebrat të mira, dhe me kalimin e kosë, qëjtoni nuk e lenë ata, nuk dërzohet prej ti, dhe fillon me hapë fushat të mashtrimeve të cilat hoxha i ka caktue dhe ka hi fellë në detale, deri sa njëri ju ndoshta dhe nuk e ndimë. Si gjithë të përmenim me neve, nga se janë katër kaptinat të vetëmashtruarve, gjithë do kaptin ka loje të, të ndara dhe në fundë, nësa ne mundësën Allahu Gjelle Gjelaluhu, dikun para hires sa Ramazanit, të përmenim me se si me shëru këta, se si me shëruhe vetëmashtrimin, dërsa sot do të njoftohemi vetëm një kaptin prej kaptinave. Adha jo Taptina e të mashtruar dhe nga njërës të dijes. Hoxha i ka nda të mashtruarit arba atu asnëf. Katër klasë. Pra mrejna muslimanve, nga të mashtruarit janë katër klasë. Ehlul ilm, ehlul ameli wal ibede, ehlul zuhd edhe ehlul emual. Katër fusha, klasat e njërzve vetë mashtruar me punë të mira. E para për e tëre, njërës të sëtë kanë dije kanë dije dhe thelohën në dije njërës të lapsit, njërës të librës kjo rëzik, sonde dhe klasmi për këta njëras pas taj vjen njërës të adhurimeve dhe veprave të mira avami i muslimanve masa e gjarë e muslimanve dhe satë veprojt adhërojnë allohu në Gjellë gjellën gjellënu dhe janë të njëra njëra me vepra dhe këto ka të mashtruar shumë pas taj vjen njërës të zuhdit të cilat e kanë adrez dhe simbol çka se nuk e lakmojnë dunjon e refuzojnë dunjon janë të gërditur prej dunjojes mirë po përmendoh xha se sik ka hyjë dhe deportu shejtani nëpërmjet këtij simboli të, të madh dhe i ka vetmashtruar dhe i ka vetmashtruar dhe kaftina dhe klasa e fundit është një pasanik një se sot kanë parë të sot japin për Allah mirë po shpesh herë jetruguz duke dhënë ata ju hi shejtanin ju hi dhe i nga cmonë dhe ja u prishë një jetët. Andaj, hoqa, filimin e libe se ka filu me këta, inëm e l'a'malu bin një jetë, ka thonë kjo baza. Se në një jetë, Allahu Gjellë Gjelalu -Gjell -Gjell hu, i shikon pundë. Thotë Allah e më shëroftë, e sinful ewell min asnafi l'mukhtarrin, ehlul ilm, kaptina e djetarve, nga katër klasat e të vetë, Shikone, para së me fillu. Vetëmashëtrimi, vetëmashëtrimi, hoxha, kërë e ka definu vetëmashëtrimi, në ka thonë, ma ju wafikul hawa wa ma hua vahiru hu hasen, diçka e mirë prej përjasht, e prish prej brenda, për putët me veprusim. Pra veprusim e ba një vej për të mirë një vepër, një punë e mirë. Sheriati i ka i ka thonë kësaj vepre, vepër e mirë. Pra i Brenda është e prishur, Raiti ka të prishura. Por puthet me ata i cili vepron. Pra i shtecsua. Atë do të thotë sukunun nafs në ila ma huwa hasan fi adh-dahir fasid fi al-batin yuwafiqu hawa al-amil. Por puthet me atçka punon. Pra njëri punon Nëse i thot dikush këtë vepër e mirë, Sheriati Allahu xhallahu ala i ka thonë e mirë. Pra i brenda është e prishur, por nuk ka një jetë të pastra, nuk ka qëllime të drejta, mirëpo është shqetçur njeriu. Është shqetçur. Por në mënyrën më të rrezikshme që sjell tani ku e ka shqetçur njeriu, dhe në momentin që ka shqetçuar me këtë vepër, shpreson te Allahu xhallahu ala, u gjendet këto sende janë gurror, janë mashtrim. Për e njerëzve të dijes janë disa grupe që ka jenë mashtruhe me mail jenë mashtru me mail firëka të minhum ahkemu l'ulume shërëjëti wal aqlijëti wa ta amma ku fiha wa shtë të galubiha grupe e parë këtu gjdo njërihe nëse flitët këtu për hëgjallar dhe kritik dhe vetë kritik për hëgjallar dhe njerëzve të dijes këta nuk e përreshton edhe avami, dhe një gjdo avam që ka lezon libra dhe që ka miret me dije, këtu hi, duhet me shiku vetën, mos të tënohet nga, nga kikam, këto kande janë të rezikshme, këto kande janë të rezikshme, nga se ka mundësi neve gjërësitmi, raskapitmi, lodhemi, dhe dalmi të Allahu Gjelle Gjelalu hu, dhe çishna ka e ka shprehë Allahu në Kur'an hasira dunya wal ahira e ka humb dunjën dhe ahiretën në tefsire një prej tefsirëve të këtij ajeti ka ardhur se është lodh në dunjë duke menduar se befiton ahiretin dhe ka dështuar total Allahu na ruaj Allahu na ruaj dhe na çoftë të, të pastër tek ai ka don grupa e parë prej klasës së parë është njërët të cilët ahkamul ulum shar'iyya kan arrit me morë shumë dhije shëriatike, dhe kanë arritë me morë shumë dhije akllije, logike, janë njës të menqër, inteligenca, njës të arsyjes, o të amma kufiha dhe janë gjitë në studimin e dhijes, janë gjitë në studimin e dhijes, o shtë të galubiha dhe i gjithë angajimi e i tërë është dhija, pro natë e ditë të dit amirë me dhije, natë e ditë mirë, dhe shikone sa e rëzikshme është, jo e dini se dhija është klasa Te Allahu Jellalu Ala. Qesa pejgambert janë me dije. Mir, por edhe në parimet e kësaj kaptine, shejtani ka vao me lut me këta njerëz. Ka vao me lut me këta njerëz. Wa ehmlu tafaqud al-jawarih wa hifdhaha an al-ma'asi. Mir, por këta i kanë neglizhu dhe nuk hulumtojn tafaqudsh me hulumtuar, ça të ka hub diçka? Këta nuk i shikojn veprat e gjymtyrve dhe asë nuk i rrujnë gjimëtirë prej gjunahave, wa ilzamehet taatë dhe nuk i detirojnë vetë vetën me adhurime. Wa ghtërru bi ilmihim janë mashru me dijen e tëra. Wa dhannu ennehum enda Allahi bi me kanë, dhe këta mendojnë se ta Allah u kanë pozitë, Allah u nërëjtë, me u mashru me lapsë, me fletore, me liber, me dije, me u gjitë në dije, dhe me mendu se kita Allah një pozitë të madhe që të të përmendë dhe hoxha shembullin. Ma interesanta e kësaj kaptine është se Mohamed El Gazeli edhe Shekhu Sëmën Tëjmije ka cilësu se është i aftë në sielin e ilustrimit, në mundit figurative, ju sowir el mes ele. Ka mundësit të asil, meselen sigur me pa. Kur të ashtif shembullin, e mërvesh se për kanë bëhet fjanë. Këta janë gjithë në dije, kanë dije shumë, të amë janë hi fel o enëhum këtë beleghu min el ilmi me blaghen la ju athibullahu mithlehum këta kanë arrit një dhije deri sa janë vetë bind anë fakt janë vetë mashtruhe se Allahu nuk e donon qiftin e tëre shembuli i tëre është sigur një, njëri cili atë shumë gjitë në dhije me nënë sa Allahu qiftin e ti nuk e donon bel yaqbelu fil khalqi shafaatuhum ma di chatshum mendojn se kamri te Allahu se Allahu mse kta dëshirojnë me ndërmjetësuat e Allahu ajë pranon ajë pranon ndërmjetësimin se kamri e pozite e madhe tek aj o anhu la yutalibuhum bidhunubi bidhunubuhum dhe mendojn se Allahu kta nuk nuk jau kërkon gjunohat jo mos e gnimri ka s lart jo e nuk julip gjunoa as ka nevojë ju me çak kokën por gjunoa wa khatayahum li kerametihim ala Allah dhe asë duke au kërkon nga bimet ju qkat bani jenit lir të shkarkuar nga nga rkesat nga se kan kerame kan nderë dhe pozit të Zotë i Gjelle Gjelalu vë hum më gërurun ata janë të vetë maçtëruar kanë hi në maçtërim fë innehum lou nadaru bi ajin il basira alimu enel ilme ilman si kur të kishishikua me syrin e zemrës dhe hoxha zdo kaptin të vetmashtrimit e bjen si kur ata të kishin shiku mesyrin e zemrës që argumenton se shumisa njëzër shikojnë mesyrin e, e kokës a shikimi mesyrin e zemrës është i vështir është i vështir ali mu e në ilme ilmen si kur të kishin shiku mesyrin e zemrës dhe ta shifnin se i dhja është dy loje dhja ilmun muamele dhja e raportit wa ilmun sifati llah za ilmi e sifateve ta allah pra dia es di dy dia dia per me njohf allahun dhe dia e raportit raport e ka burqullim ilmin e halal dhe haramit anda e thot fa amma alilmu bilmuamala sai bi barkat diyesa raportit kema arifati lhalal wal haram vë kema arifët i akhlaqin nefsil me dhmumeti vë lmahmuda vë kejfijeti ilajjiha vë lfirari minha fëhje ulumun la tu radu illa lil amel hëtë ilmi i parë pra këta janë gjitë në këto dëllojët të dhijes mirë po të i studiu këto kanë haru qëllimin e dhijes i pari loj i dhijes me të cilin janë mashtru është ilmi halali dhe haramit edhin halalin dhe edhin haramin edhin se cilat janë cilësit e mira, virtyte dhe cilat janë të liga, vese o kejfijet i ilegjiha o elfirari minha dhe e dinë se si shbohet i latë që këtëre pra si shërohet njeriju prej veseve si cilësot me të mira si e shfrizon halalin e largot haramit dhe si i këtë për këtëre sendeve thot mirë po kjo shkenc nuk është e sinuar vëtë vetiju po sinohet puna me ta Pra, kërë mësohët halal dhe harami, kërë mësohët si fati mirë, si fati keqë, kërë mësohët ilaci, vetë ilaci, kërë nuk është për qëllim fleta, që të da shembolloj e hoxha, me recetën, me recetën e mjekut. Po është për qëllim puna. Walaule lë haqëtu ilë lë amel, lemjekun lihadihil ulumu, lihadihil ulum qime. Si kur mësmekon puna e këtëre shkëjnëcave, s'kishme pas kjo dhije vlerë. Mos mkon më puna as ka sinohet nga kjo dije, s'kish pas vlerë. Andaj thot: "Femi thalu hadha", shembulli këtij, bonama. Nëse nuk men dëgzime, men, Jellewal, në tij, i boni më këto dëgzime, i bëni më shembull. Qes Allahu Jellal wal li ibnati e ka pru shumë shembull. Ka thon: "Femi ha, femi thalu hadha, kema riyḍin bihi 'illatun la yuziluha illa dawaa'un murakkabun min akhlātin katheera." Faq shembulli i këtij është sikur shembulli i një të semuri një smut bihi ille e ka një sëmundje këtë sëmundje nuk e largon vetëm se një i lach i përbër prej shumë përzirjeve pro ashtë ash i smut e ka një smuje këtë sëmundje nuk e largon vetëm se qka një i lach mirë po është i përbëm prej shumë komponenteve ka Ko shumë elemente në atë i lach laja arifua illa hëdhakul atybë Aket ilaç nuk din më e bë dhe nuk e din se si bëhet kjo, si për bëhet, vetëm se mjek gjigant në dije, mjek specialist. Fa yas'a fi talab at-tabib, fillon me kërku mjekun. Fillon me kërku mjekun. Ba'da an haajara an watanihi hatta athara ala tabibin haadhiq. Dhe disa e kalon ka vendin e vet, shikoni shembullin, shembullin e nzancit kërkuesit të dijes. El shon vatanin e vet, elen el vendin e vet përçka në kërkim të dijes, të, të kujtë të mjekut, i cilje edhim ilaqin. Derisa e gjenja mjek, e gjenja mjek, hadhik shumidishëm, fa allemahu dhawa jam son ilaqin, jam son ilaqin, wa fassalë lehu lë akhlatë, wa enwaa, wa me qadiriha, wa me adiniha, allëti minha të gjlem, edhe ki mjek jam son këti përbërjen e ilaqit, përborrjen e ilaçit. Ja mëson se për çka përzihet, cilat janë llojet, për çfarë të bëhet ky ilaç. Me qadira sa duhet mi haçit. E kam thënë, ilaçi nuk pihet me dozë të madhe, as nuk përborrja nuk duhet me upërzim me doza sa ti kujtohet njeriu, po ja e përzin në masë të duhur. Wa maadinha, dhe ja tregon se llojet e bimëve prej ku janë marrë, për çka përbohet, për çfarë të bimëve. Ellati minha tujlab, ku midhën prej Atër e bimëve i lachë Wa allamehu kejfijet i dëkki kulli wahidi minha Ja kam su se si cëllën bimë Qysh me coptuwe, me imcuwe Me shoshit dhe me bo i lachë Wa kejfijet i lëkhalti i lëkjnë Dhe ja kam su se si me përzi dhe si me brumos Si me bo min. i lachë Fe te allame dhali kemin E kam su ketë prej doktorit Prej mjekut وكتب منه نسخه حسنه بخط حسن ذاك شkruajt kët ilaç me një flet me shkrim të bukur në ilaçin fillon me shkrujtje kërkuesi me shkrim të bukur ورجع الى بيته وهو يكررها ويقرؤها ويؤلمها المرضى shikoni këtu është vetëm ashtrimi hoxha gassim sjell sjell shembullin por më tregu vetë mashtrimin thotësh kthej të shtëpi jati Dhe fillon me përsërit asha e ka shkruajtur prej të mjeku. Wiqraha, a dha lezion ilaçin. Te i ksa i përbaot, kët pjesë ka, kët komponentë ka, kët me kët e ku mbërzi, kët me kët e ku mbashku dhe kështu me radhë e lexon atë çka e ka shkruajtur. Wi'almuha al-mardha, dhe jam son të smudve. Vin tier tash, jam son të smudve ilaçin. Wa lam yashghal bi shurbiha wa isti'malha, mir po vet nuk e pinë dhe nuk e konsumon këtë ilatësh. E kam su recetën, e kam su detalesës si përbohat këtë ilatësh, mirë po vetë nuk e pinë. E fetara, e në dhelli ke juhni anhu mi mërëldi hi shejën, thëtë Hoxha, a mendoni ju se këti që e kam su mirë recetën, prej që ka përbohat të ilatëshit, a mendoni se të e ledzu shpesh recetën, këtë shkrimin e mjekët, a i bandë dobi prej së mujës mi e largu së mujën? Ja. Ti më mor recetën, para mendonë, më me shkutë më e ku më mor recetën. Kjo ndoshta është ahmaqllik. Ne ka marr recetën dhe e lexon. Sa ilaçi mirë kokë. Edhe prapë thot, sa ilaçi mirë, sa ilaçi mirë. Ea ja fillon me studiu këti ilaç. Mirë, po për më largus mujun duhet më të konsumoj ilaçin. Hey hat, hey hat, لو كتب منه 1000 نسخة. Thot sa larg, sa larg është më shuruhu, nëse ai vetë lexon recetën. Thot, si kur t'i shkruj edhe njëmi receta, i përsërit, i shruj edhe njëmi fleta, wa allemehu elfe më ridin, hatta shufje gjemiuhum, edhe njëmi umsue, edhe të smut dhe mja umësue, edhe krejtët të smut më shëruhe, wa kërërahu kulle lejletin elfe më rra dhe për zdonat nga njëmi harë vë lezon, receta, zdonat nga njëmi harë vë lezon, ilaqin. Lem ju gnihi dhali kemi maradihi shejë anë thot kjo nuk i bandoni aty asnjësend. Ceka për sërit, recetën. Thot ila en yazina al-dhahab vetëm nëse don pak nga oltani i ti. tij. Ujë shtri dowa, dhe ilaqin, e blen ilaçin, u jë e e xhllitëhu kama ta'allam e porzin çuç e ka msua, u jë sharabahu u yisbiru ala mararati. Ta pije ilaçin e ta durojë hirsinën e ilaçit. U yekunu shurbuhu fi waqtih edhe pije në ilasë du të me bo në konë e vetë. Jo, kur të kujtoj të ati? Në konë e vetë. U e ba'de ta këdimi lihtima i u e gjemi i shuruti, pasit që tjetë morë preventiva e e trupit. Mje ku i ka thonë, në këtë ko, pasit kisha hongë bukë, s'ke hongë bukë, këtë këtë këtë prosedura, du të me shikua, kur me pije ilasë? Fë i dha faale gjemi a dhalikë, kur të boje këtë këta, i mërë, kohat preventive kohën e caktuar e shikon trupi i ti, tij është i gatshëm me pije e kështu me radhë dhe pasi t'i voje këtë këto dhe ta pije ilaçin fa huwa ala khatarin min shifae pra pra rrezikon mos mushurohet pra rrezikon mos mushurohet fkaisa اذا لم يشربه اصلا sikomunsi mushuros se pifare ai edhe me pije ilaçin prap nuk sigurohet nga çrrimi nuk është e dhurse te nesim mar barrat dhe i pika kapsullat se kimushuroj jo ka mundsi prap nuk shurohesh ka mësindë një penges tjetër ka pengua, koha nuk është e duhur, e kësumër Allahus ka dhën leje, e gjitha këto arsuitësat i din njerëzit, fë mehme dhëmë në në dhalike je këfihje o e shfi, fë ka dhëhëra gururoh, sa do, apo kur do herë, që ki me ndonë se vetëmësimi recetës, i ban do bi me dëvërtet vetëmështrimi ti është faqë dukshëm, vetëmështrimi ti është faqë dukshëm. Andaj thotë, ha këdha l-faqihu, idha allëzhi ahkema ilme të ta'at, wa lem ja'melha, wa ahkema ilme al-ma'asi, wa lem jajtënibha. Thotë, kështo është djetari, i cili i ka përsos djetë a dhurimeve. Edhin nabasin, edhin zëqatin, edhin a dhurimin, edhin islamin, edhin imanin, edhin ihsanin, edhin madhrije në Allahu jelle jalalu, mirë poçka, nuk i banë ata, nuk i krinë ata, dhe i din mirë junahat, i din mirë Gjunahë, mirë për nuk i largohet Wa ahke me ilmen akhlaq Me dhmume, wa ma zekka Nefse hu minha, thot I dine dhe sifatët e ulura Veset e liga, mirë për nuk i largohet Për tëre, i dine dhe sifatët E mira, mirë për nuk largohet Nuk njërosët me të Pasaj thot Thot, Allahu Gjelle Gjelalu Ka thonë kështu, qëtë efleha men zekka Ka shpotu aji cili E ka pastru vëd vetën Wa lemje kull qatë eflehamen të alleme kejfijeti të zgjeti ha vë ketebe ilme dhalike vë alleme hunnas thotë Allah u ka thonë kush pastrohet ka shpëtua e nuk ka thonë kush emson recetën e pastrimit dhe e shkru në recetën dhe jamson njerëzve se ka shpëtua që njësa e holësht me, me pastruve dhe vetën dhe me emsua recetën e pastrimit janë dysene të të ndryshme. Allahu na ruti. Andaj duhet me përsuret sejtën, po duhet dhe me konsumue ilaçin i cili na pastron nga vesat e liga dhe nga ata që Allahu xhelaluhu gjel nuk është i kënaqur, pas ai ka thonë, e nëse i thot shejtani, mos u mashtron me këtë shembull. Mos u mashtron me këtë shembull, se ilmi i Allahut është i madh, dija e Allahut është e madhe. Mjafton mu afruhta Allahu, Allahu t'i largon të errat. Thot nëse është ahmad e pranon këta për shejtanin. Ka shejtani thot Aki një për të vlerën e dijes Vlerën e dijes është e madhe A subhanallah Hoqje Buhamid e Gazali Librën e tje ka hop me Kitabu Fadailil Ilm Kaptin e vlerës së dijes Kaptin e vlerës së dijes Thot dhe mështë të të mashtroje Me ata që ta kena përmenë fillim Të librës Mështë të mashtroje me ata që ta kena përmenë fillim të librës Se më fillim të librës Pra vlerën e dijes është të kushzu me, me punu me ta Me u angajhu dhe me E thot nëse është i mençur, çysh që ja ban demat këta shejtani ku i thojë, ilmi te Allahu është i madh. Mëfton mua më afrohet Allahu me ilm te radhim vet. I thot shejtani kështu. Thot, thot, il thot nëse është i mençur, i thot shejtani, e tu dhakiruni bifada'il ilmi wa tunsinima warda fil alamin alamin al-fajir alladhi la ya'malu bi'ilmihi. Po nëse asht i mençuri i thot shejtani kështu. Apo mi kujton timue vlerat e dijes, po s'po m'përmend kur Ata që ka ardhë në kërsnim nga shëriati për alimin e prishtë, i cili së punon me dijen e ti, që që ka thënë Allahu te bareke u e te ara, fe metheluhu ke methelil kelbë. Shembuli i ti e shembuli i qenit. Allahu në rrujtë. Andaj njeri ju nuk duhet me u mahnit, dhe me u qëdit dhe me entizazmue me vlerën e dijes dhe me dijen vetë, po duhet me ditë se duhet me u njëros me sifatët të mira, me u largun nga veset e liga, me i hek dhe lakëçat, me i hek sifatet e të Allahu xhël xelaliu nuk është të kënaqur dhe razim me ta dhe me punu me adhurime dhe me largu nga xhenat. Përndryshe është gurur. Është vetëm ushtrim. Allahu e rruajt. Ka thënë Allahu te bareke u teala, "Mesalu alladhina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kemathali al-himari yahmilu asfara." Ka thënë Allahu xhël ona jyet ter, "Shej mbullator të, të cilët janë ngarkuar me te vrat, janë ngarku" Me të vrat, pas taj lem jahmiluha, ej lem jahmelu biha, s'kanë punu me ta, qëka ështën të vrat, si kur shembuli i gomarit, i cili bart libra. Si kur shembuli i gomarit, i cili bart libra. Fe ej ju khizzin, a adham, minët të mthili bil kelbi wal himar, të të hoxha, a ka po shtërsim ma shumësës, Allah me cilë su di kanë, si kur qeni dhe gomari. Si kur qeni dhe gomari. Allahu na ruajt nga këtë cilësi të së dytë. Kjo është ajo e cila i përket atyre zot janë janë mahnit me ilmin e halalit dhe haramit. Pra një njeri cili i cili ka mësuar halalin haramin, i qka Gjellu Gjellu ka mësuar se çka Allahu xhelal xelalu ka ka caktuar prej kaptinave të ndyta për sifatave dhe të mirave më mi po nuk cilësohet. Nuk i ka punu ato. Këto janëmbulli i tij. Pastaj thot: "U emma alladhi yad'i" Ulume, al-mukashefa, ka ilmi l-lahi Ka ilmi l-lahi wa sifati wa asmaihi Fa hua maa dhali ka juhmilu l-amel Wa ju dhaju emra Allahi ta'ala wa hududa Fa ghururuhu ashaddu Ta të shembul i dyt nga shembul i par Ulemat, dohën kategori Për e tëra, qka i kam precizu ulume të krejt Këta janë klasa e lartë e dis Këta e din halalin, haramin edhin sifatet e Allahu xhejjel xelalu, kategoria e ran e dijes, kategoria shumë e ran. Mirpo për kta flet hoxha, për kta flet hoxha. Thotë, kjo sa i përket parës, Allahu el-Aram. Sa i përket atij i cili thotë e njoh Allahun, ja di sifatet, ja di emrat e Zotit xhejjel xelalu. Thotë, edhe nuk punon me kufit e Zotit dhe nuk i përmbahet ligjeve të Zotit dhe nuk punon me adhurime, thotë moshtrimi i këtij është edhe më ma i madh. Wa mithalu Shembul i këti Me shembul Pastronë dhe Tjilëson dhe kristalizohen Kuptime Me në aradë e khidmet e melik Shikon e shembul Njoni dën me i bo hizmet Një mbrejtit Një njeri dën me i bo hizmet Dhe me kujdes dhe me i bo shërbim Një mbrejtit Fe arafel melik Njëftod me mbrejtit Ve arafel akhlaka Dhe jam son qarësit si ko ki mbrejtit wa oṣāfa wa attributes. Walawnuhu wa shakluh, emson çnjiran, edhe pabien, mbretit. Wa ṭūluh wa arḍuh, emson sa është i gjatë dhe sa është i gjatë. Wa ādatuh wa majlisuh, emson çfarë adatë ka, çfarë traditë ka dhe ku ulet ai, ku i ka mezhlisët. Wa lam yata'arraf ma yuḥibbu wa yakrahu, ama nuk e ka mësuse çka donaj dhe çka urrejn. Edhe sa është i gjatë, sa është i shkurt, çka kurr qëfar sifate ka kretja din, qëfar në gjire ka, o është njëftu me kretja sejndët, vështë në mjësensë është njëftu, qka urrejnë këm bretë dhe qka donë, wa ma i gdabu min eqlihi wa ma i rdabi, nuk diset qka e kap hidhrimi për ata, dhe qka e ban mëgzue, mëknach, au araf e dhalike illa ennehu qasada khidmetahu wa hua mulabisun li gjemi i ma i gdabu bi, thot apo e di, e di se kik idhnojot me ketë, dhe pajtovët me këtë, mirë po, prapë që i nënë me i bëhizmet këti mbrejtit, me gjithë se është i një losë me kretë sejnë dhe qëka i hidrojnë mbrejtit, dhe gjona, wa atilun anë gjemi i ma ju hibbo dhe është pëzulu dhe është apësthenu për e ketë vejprave qëka e kënaqin, këtë mbrejtë. Minzijin wa hejetin wa kelam thëtë asë nuk është veshë qështë që doaj asë nuk qëndronë që shdojaj, vë haraketin vë sukun asë nuk loviz qështë do në ajë asë nuk rejqet qështë do në ajë fëvara dhe alel melik dhe dhe del para mbretit vë hua ju rridu të të karru bë minhu vë li khtisa sabih do në muafru të mbreti dhe mu vequn nga ti për shembul për të kuptuwe se si mashtrohet njeri ju me Allahun gjellë gjellë shembul i takon Allahus shembul i majlar përsa për ilustrim dhe në mënir figurative mutalat të të këmbi gjemi i majek është një losë me gjithë shka shka jo rrinë mrejti. A të ilë në në gjemi i ma ju hibbu, as një sen nuk e manë qka jo do, mu të wasilen i leji, ha. Kur ka shkute mrejti, krejt punë shka jo rrinë i ka bo. Krejt punë shka jo rrinë i ka bo. Mirë po kjeko një sifatë. E sifat, dinë kush është mrejti, djatësin, djërsin, krejtësin dhe dinë për ta. Thotë mu të wasilen i leji, E çfarë vesile mar për mua afro? Mutoeslan iley bi ma'rifatihi lahu wa linasbihi wa ismihi wa baldihi wa shaklihi wa surati. Fat kur shkon për paraati, mundohet mo ndërmjetsu për vërtet me çka se ky e një mbretin, ja di emrin, ja di vendin, ja di pamjen, ja di fotografin, ja di për i ardhjen wa adatihi fi siyaseti, ghimanihi wa muameleti, ra'ijeti, e desës qishë ka politikën me njërës të ti dhe poplin e ti, e si të rajton, a tha që ka i ka në në pushtet, fa hadha ma gërurun gjidden. Ki është mashtru shumë. Ki është mashtru shumë. Idhë lau të rakë gjemiha ma'arafe, si kur ti kishlon kret një huri që ka i ka për mbrejtin, wa shtëgala bi ma'arifatihi feqat, wa ma'arifati ma ju hibbuhu wa jekrahuhu, Vesh të a, a kishë mësu një sendë. Vesh kush është aji, dhe qka do dhe qka urrejnë. Kaq, i kishë mjaftuë. Lëkane dhalike akrabe ila nejlil moradi min kurbihi valikhtisasi bi. Sikur të a kishë mësuë vetëm, se kjo është mbrejti. Ki do që të qëto punë dhe ju urrejnë qëto, dhe t'ju kishë përmbajtë kësaj. Dhe kitë këto tjerët mos t'i kishë ditë. I shkon ma afer mu afru me mbrejtin dhe me afru mbrejti dhe me vequata bel taqsiruhu fi al taqwa w ittiba'uhu li al shahawat yadullu ala annahu lam yankashif lahu min ma'rifati Allah ta'ala illa al asami dun al ma'ani. Oja gasel ke çëmbur për me tregu një njeri i cili e din Allahun, i din emrat e tij, i din cilësitë e tij, i din sa ajo është i gjithë mëshirshëm, i din sa ajo është i madh, i lartësuar, që ndrombi arshin e tij na. I din emrat. Mirpo çka nuk e ditë se për çka hidrohet ai? dhe qka dëna i gjellë e gjellë e luhu? Thot, mangësimin të këvëllëk, njekja e epsheve, argumentojnë se, këti nuk i është zbulu, dhe nuk i është shfaqë prej emra vetë Allahut, për vetë se, ha? Shkronjat, illël esami, dunël me ani, ama nuk i din kuptimet. Nuk i din kuptimet. Illëlu araf Allah, haqqa më arifatihi, lë khashia hua të ka, si kur ta kishtë njoftë Allahun, si duhet, dhe ذو استروت بريتي ذو استروت بريتي فلا يتصور ان يعرف الاسد عاقل ثم لا يتقيه ولا يخافه فست نو كا منسي ني نيري مومنت ائلي نيف لوانين انوكتو تت بريتي و نو كروت بريتي وقد اوهى الله تعالى الى داوود عليه السلام خفني كما تخاف السبع الضاري ك Transmetim dhisa djetore kërër fuzod, dhisa e kam pranua Se Dawudit aleyhi salatu e salami këtën Allahu jellil jelalu Frigohu prej meje Qish frigohu, shprej e gërsira ve Thësillat kan mleft madhë Dari Bojndam shumë Apo kafshojë Këtëha kësillat dhe Ebu Talibel Filqut Al-Qulub Naam, men ja'rifu min al-asadi lawna Wa shekla wa ismahu Wa lem ja'rif sattwatahu Qad la ya khafu Thët, po, ka mundësia i cili e din emrin e Luanit. Ja din pëmjen dhe ja din gjirën. Thët, mirë, për nuk ja din fuqien. Ka mundësia i më smjutut. Këta e ka shembuli gjithashtu për me kuptue dënimin e matë Allahut e Barëke Vëtala. Ka mundësia i dina shumë për Allahum. Por sa dina se, sa mundet mu hidhruaj. Një hidhrimi Allahut e Barëke Vëtala, më baronë që është e robitë një hidhrim i Allahu xhallahu ala, ndër dietarët kur e kanë folur në mesë të aqidës, "a e lëhna apo el ghadab aqwa wa shadd al la'nati apo hidhrimi i Allahu xhallahu ala është më e madhe me gjith polemikën e madhe në tek dietarët, besimtar i duhet me pas parasysh se la'nati Allahut dhe hidhrimi i tij ka mundësi mos mbukthi pas, mos mbukthi pas. Andaj thot, "Ai cili njef Allahun te bare kowta ala, arafa min sifatihi annahu yuhlikul alamin wa la ybali" Hëtë a i cilja njefë, Allahu ndyt me njofë diqka. Së Allahu e shkatron këtë botën edhe nuk i intereson. Allahu e shkatron këtë botën edhe nuk i intereson. La ju bale. Kjo është hadithi për nga merit, sallallahu aleyhi wasallim. Ku ka tham për nga meri aleyhi salatu wasallam, së Allahu thot, këton gjennat, këton zjarë, vë la ju bale, nuk i intereson. Ku shë e marrë logari? la yus'alu amma yaf'aluhum yas'alun Allahu sallamu alayhi wa sallam kurgj llogari totjerat mirn na llogari wa ya'lamu annahu musakhkharu fi qudrat man law ahlaka mithluhu alaf mu'allafatan wa abada alayhim al'adaba abada lam yu'aththir dhalika fihi athara fa duhet me dit per sifateve tatallahu diçka sa allah humun me shkatruet çiftin e ti edhe me mia e milionat te çiftit te ti dhe e fut në një dënim për gjithmonë edhe kjo nuk ndikon të allahu hiq dhe allahut nuk ndikon kjo në dhemshurinë ti që allahu është ilartë prej si fateve të njerëzve mundet me të fut në zjarë për, për gjithmonë pa vdekshmërisht dhe të allahu nuk ndikon kjo muzbu taj, të njeri së gjuna ja va? A ka o mundë si kështu me bo? Njëri zbutët. Fëtë, lem të këdhu alejhi rëkka, wa le të rahu gjeza'a. Dhe asë nuk praje këtë Allahu për i dishka se së po muj me e pa këta, të u dënua. A bo? A mundës shumë më mashtru njeri ju? Dhe të nështë ta më hedën dëni, po më nëzërë se i dhimna. Ja. Allahu punën me ligjën e tina. Me ligjën e tina. A da e thëtë ka thënë Allahu, te barëke wa ta'ala, in për i ropëve të ti, ulemat. Ka në ka për qëllim ulemat? Ata shka i din që të mësejle. Shka i din se Allahu Gjelle Gjelaluhu ka mundësime e dënue njerijun dhe nuk mërzitët përket mësejle. Kjo është taj përket klasës e partë të djetarve të vetëmështruare të cilat e njofin halalën dhe haramin si fatët e ndyta dhe të mira dhe e njofin Allahun emra dhe si si të ti mirë po nuk e njofin e para nuk e morrin laçin e dita nuk e njohin Allahun se çka hidhrohet dhe çka don çka donon te bareke u teala Allahu naruj nga kjo kategori u firqah tun ohra nje kategori tjetre ahkamul ilm wal amal kjo tjetra kret çka i përmend hoxha nëse na në mëson Allah kret firqë të më përmend kret janë të vetëmashtruar kret janë të vetëmashtruar derisa hoxha kur e thepfond këtë kapitin thot E nëse thot dikush, o hoqë, po kejt kokmi të vetë mashtruar slave kërkan. Ju shtash dëgjoni për dijen, për njeste dijes, kjo pak ma let. Që gjo është për hoqalar dhe djetar. Mi po vim të avami, vim të zahidat, vim të pasanikat, se si hi shetani të gjithve. Dili sa thot hoqëa, në nëse më thot dikush muhe, e kush me të hoqë. E kush me të hoqë i për mashtruar, atare thot hoqëa, me dëvërtejt pykja jo të shtamanë se me dëvërtejtë atë shkanë shpëtojnë të Allahu janë shumë pak. Janë shumë pak. Dhe i risa, dhe i risa thotë, kemi pa në zamanin tonë, shkanë bështetë në keramin edhe bujarin Allahut njërzit, të cilët cikur pretendojnë se këta e njofin më mirë Allahut se sa, për nga merte Allahut sahabët e për nga merte Alehi Salatës. E bubekër e së diqë ka thonë, Mjerë i unë të isha ka një pëjmë e cila e hadikush. Omer al-Khattavi ka thonë lejtë e unë milëm të lidni mjerë për në nëntejme, mështë të më kishë lindë. Mjerë për në nëntejme, mështë të më kishë lindë. E shumë e shumë për e fjallëve të sahabeve. Fjallëa më rjemës, a.s. Kë ka thonë, ja lejtë e ni, mitë të kapë lehedhe vë këmë të nësijem mënsije, o e mjera une mustish alin fareh kuntumens nesien mensie ka tani nuk më e diri mos tikish alin fare kto ka qenjoft allahun po e son nje shka thon allah kafor allah rahim tan juhal dhe allahu jalla jalalu andaj kaptina shprej kaptime te vet mashtruarve firqaton okhra djanake firqa kat grup kater ahkamul ilma wal amal kto nuk e kan bursos veç dijen e para ka veç dia ato veç di di di Kjo, kaptinë e tjetër, këta dinë edhe punojnë. Dinë edhe punojnë. Fa wadha bu ala taatit dhahira, wa të rakull me asin. Këto i kanë bo gjitha adhurimet në vazhdimësi. Bojnë adhurimet në vazhdimësi. Dhe i kanë lonë gjunaat. Illa ennehum, lemje te fëkkadu kulubehum, li jumëhu anhasifate lë mëdhmumëti inda Allah. Mirë po këto përjashtim nga të tjertë, thëtë këto nuk i hulumtojnë qka në zemrat e tëre si fatët e ndita tek Allahu Gjelle Gjelalu hu e ti largojnë ato. Minel Kibri, prej Kibri, wal hasedi wal rria dhe zilis dhe rias, si e fatësis, wal talepi riaseti wal ala dhe kërkimin e riasetit, u dhe cijes dhe pushtetit, wa iradati al-soo'i lil-aqran wa ash-shuraka' dha thullimin e keq por vrsnikt e tyre të dhe rivalet e tyre se ato janë manifush wa talab ash-shuhra fi al-bilad wa al-'ibad dha kërkimin e famës dhe njohmërisme të njohë njerëzit në për vende dhe në për njerëzi wa rubbama lam ya'rif ba'dhum anna dhalika madhmum e ka munti për të rësend që edhe kjo është e nënçmubur Nuk e dinë së kjo në është e nënçmume. Gajru muhterezin minha dhe nuk ruhën për e të tëra. Nuk ruhën, pëse nuk, nuk mendon së kjo është e keqe. Wa yaltif, la jel të fitu ila kaulihi sallallahu aleyhi ve sellem dhe nuk e shikon fjallën e pengamerit aleyhi salatu e selam edhe në rria i shirkun. Aditë në tabarani. Ka tham pengamerit aleyhi salatu e selam rriaja me vogël o shirkë. Cifacia, më e vogël është shirku. Pse? Se nda ka edhe për Allahun edhe për për dikën tjetër. Dhe ka prur një grumbull të haditheve të pejgamberit aleyhi salatu vesselam, sikur hadithi që na kanë dhënë Imam Muslimi, ku ka thënë aleyhi salatu vesselam, "La yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr." Nuk hyn në xhenet ai cili ka sa grimca e atomit më të vogël prej kibrit. Prej kibrit, deri sa që më permënin e vetëfsirën e Ibn Qayimit në kët hadith ku ka thonë hadithët e dënimeve të zemrës i janë më kërsnu se në shëriat se sa hadithët dhe ajetët e kërsnimeve të veprave të jashtme për zemrë ka u moshëm kërsnime se sa për veprave të jashtme dhe ka përmenë zilija i hanë të mirët i hanë zjarë i drujt e kështu me rad dhe i risa thët feha ula ze i enu dha vahirahun këta njerës i kanë zbukuru të jashtme të tyre të wa ehmelu bawatinahum they kan shmang dhe jan larguar nga te brancmat etyra wa nesu qollehu sallallahu alaihi wasallam dhe kan haruar fjalen e pejgamberit alaihi salatu wasalam hadith ne muslim gjithashtu innal lahaynduru ila suwarikum wala ila assadikum allah nukshikon ne pamjet e juve dhe as ne trupat e juve ne trupat e juve walakin mir po shikon ila qulubikum wa a'malikum ne zemrat e juve dhe ne dhe i prat e juve pas të i thot fëtë ahëdu l-a'mal vë ma të ahëdu l-qulub kjo grup i shikon punt nuk i shikon zemrat nuk, nuk i shikon zemrat wal qalbu hua l-asl idh la jen ju illa men et Allah e bi qalbin salim fëtë këta nuk i shikon zemrën a zemrë është themeli e nuk shpoton të Allah o vetëm sa i cili e ka zemrën e pasër të Allah u gjelluar është pëtohet me zemër e pasër. Mithalu ha ula, Auswithelling... shembul i këtërë, shembul figurativ, ilustrativ, për të kuptu ku shënë këta njëras. Ha ula ke bi iri l'hush, këta janë sikur textur... nevojtoria. Këta janë sikur vendi i përcaktu për nevojat jashtitjet e njëri ju. Dhahiru ha gjissun vë batinu textur... ha netin E jashtmja e nevoitorës është e dhros bukuruar me mirë, me gjus, me lloj-lloj mermeri. Ama mbrai nda çka ka, Allahu e nderoft. Mbrai nda çka go? Toje e the din. Në tin. Kjo është shembulli i parë. Pra, prej porjas janë shumë të bukur. Prej porjas të zbukuruar me mermer. Mir, po me vëmë me himra jena? Ati vjen era dhe ka lloj-lloj ndëtsie. Kjo shembull i atrit të Zot punojn prej porjas, a prej brenda janë të prishur? Allahu na roft. A përja shtohet dikush preksajna? A përja shtohet dikush preksajna? Pasaj dhët, që imbul tjetër i këtyre? A u ke kuburil mëuta, apo sikur varezat e të vdekurve, dhe hiru ha muzejenun u e batinu ha gjife, apo sikur varezat? Prej përja shtën të zvukuru me varezat, a më mërenda ka? Coftina. Sa në var ka coftina? A dhe në sa? Shumë. Coftina të shumë të. Pasaj dhët, A u kebejtim mudhlimin Batinuhu Udhi asiraju ala sathihi Fëstenara dha hiluhu E batinuhu mudhlim Thot apo Sikur njoni i cili e ka Ndryque Shtëpin e ti duke i vendos Disa drita të dera atje Ama më më mërënda është ersir komplet Njërëzit që ka mëndojnë Mëndojnë se ato dritat për para dhejrës atje E ndryqojnë kitë mërënda a ma drita s'ka dëpërtue, brenda për ka med vetëm i ashtë. Kjo është ajo i cila e ka përmend, hoxra, hoxja vëlaja këfe, në edhe li ke gurur, kjo thot nuk është largmendës edhe e panjohur së është mashtrim. Kjo është mashtrim. Bel e krabu mithelin i leji, thot madhje një shembu fjetër ma jafar për këto, pse hoxja të kjo e dita ka, e ka gjanue me sejda, se këto din dhe punojnë, këto din, dhe punojnë. Dhe prej për jashtë s'ka dikun ku mundësh mi kop. Në për jashtë, shkri dikun ku mundësh mi kop. Sekond elm dhe kanë punë. Dhe ai cili ka elm dhe ka punë, shkiku me kop. Mir po, hoxha oh, flet për Te Allahu Xhella uala, për Te Allahu Subhanehu ve Teala. Sot një shembull edhe më i afërt. Rajulun zer'a zer'an. Njëri i cili ka mbjell të mbjellur. Ka mbjell bim, ka mbjell fryta e dëshiron me i punu ato, fe nebete, ua nebete ma'ahu, hashishu një fësidu, dhe filon bimet, dhe të mbjellurat më rritë, më rritë, apo. Mirë po thotë, së bashku me ato të rriturat e asaj, që ka i ka mbjell aj, rritët edhe hashishu. Dhek, të egra, drujt të egr, të satë e prishin të mbjellur, e prishin të mbjellur, fe umi rabit të nkijat i zërë, Anil hashishi bi kalrihimin asli. Thot, edhe është urdhru që me shkull dhe me shronjos degët e të prishurome. Vete me elan ata qka është e do bishme. Ata që ka ndalë prej të ndytave, du të mishkull prej pen raj. është urdhru me këta. Të eha dhe je gjus zuru u se huve atrafë. Dhe ki fillon me au këput atyre kokat dhe degët. I këput degët e atyre druve të, të ndytë, dhe koka të tërë felat e zalut takwa usullu hua të mbut mi po thot rajt fillojnë mu fuqizua dhe me shlu prap dek li enna me gari sel maasi hi el akhlaku dhemimetu fil kalb nga se thot të mbjellurat e gjunaheve janë vesët e liga vesët e liga janë të mbjellurat e ndita në zemur Masaj thotë, fe men laju tahirul kalbe minha, la te tim mullehut taatu dhahiratu, illa ma al afatil kethira. Ajë cili nuk i shkulli këto vesën nga zemra e ti, adhurimet e ti nuk plëtsohën, nuk plëtsohën, për vetëm se me shumë defekte. Pra, ajë ka adhurime për për jashtë, i bo po kanë defekte të shumë ta. Apo shembul kjetër? Dikon, pesa gjash shembul i ka sjedë për kanë, ajë cili ka di e dhe punonë. A i së një kodhia dhe punan Mirë po zemra, a ti është ndyjtë dhe e lik Thot, bel hua keme rildin Dha harabihil gjerë Thot të shembulli i Një të sëmurin nga zëgjba I sëmur nga zëgjba Ume i rabit tila Ja kanë dhonë një ilax Për me li prej Për jashtë, varat Ueshurën e dëva Dhe me pi një ilax jeter Një me pi dhe një me me li trupin e ti. Fët tila u li u zile ala dhahiri hi, kët i lacin për i përjasht e ka për me largue gjimtyrt e smujes prej për i përjasht, u edheva u li eqta amadetehu më batini. A i lacin që ka ja ka ndonë me pi e ka për me shkull rajt e smujes. Pra i lacin e ka për me shkull rajt e smujes, dërsa t'i lacin e përdor për me lije dhe me njëros trupin për me largue shëmtim thot fa qana bi tila'i wa tarki ad-dawa ki ush bint me ilacin e jasht veç me lir pri porjas ama ata me pi nuk e pi ilacin qe erdhon me pi nuk e pi wa baqiye yatanawalu ma yazidu fi al-mad me vazhdon me konsumuar ata cka jashton esencën e smundjes fa la yazalu yutli adh-dahir wal jurbu da'imun bi thot ai vazhdon me lir pri porjas as mujaj dal për përmendta. Ai vazhdon me li, pra, adhurimet që i bën për jashtë janë adhurimet që mundot në pastruve të vetë. Adhurimet çka janë? Adhurimet janë pastrim. Kad aflaha men zakaah. Kad aflaha men zakaah. Ka shpotoi ai cili është pastruar me çka? Me adhurime. Namazi është bërë adhurim. Pejgamberi sa namazi nuk çka shën bullime me ujë. A keni pas po ka thonë një ujë i cili ka lënë nëpër pragjet e juve, a mbet diçka për nditësis? Jo. jo. Zeqallti çka është? pastrim, agjerimi, pastrim, haji, pastrim, qëta janë pastrim, mirë po, këto pastrime, këto adhurime janë dyloje, figurative dhe kushu i prej mrejnda, ti ki mundësive të me lëviz durë dhe se në mas, i lëviz durë dhe se në mas, i jebë zë qatë, mirë po, mrejnda vetit nuk e ki arritë qëllimin, agjeron mirë po, nuk që ka da me nësëram, nuk i ndalë fëtën dyta, e kështë në më rratë, shkonë hajzë dhe, të frath Çosh ofendosh, and e mundon dika? Shkon Haxhi, Allahu ngërojt. Andajta doja, shembulli i ati i cili mirret vetëm me të jashtmet, vetëm me punte jashtme, dhe mendon se ç'bë kabutha Allah. Ës sikur shembulli i ati i cili mundohet me ilaç të jashtëm, pa apië ilaçin i cili ashkul, rrajt e smundjes. Andaj thot, ai vazhdon me liyet jashtëm, a zjej vajdal për brenda, yete fejjeru min el madde lati fi al batn, ngasa e ka burimin ka brenda e kam burimin nga brenda kjo është klasa e dytë kjo është klasa e dytë e të vetëmashdruave firkatun ukhra grupë tjetër alimu hadhihi laklaqë subhanallah më dëvërtajtë Shekhe Kulisamit të imië nga i këthi hoqës ka kritika sa për me qenë transparentët e sincerët me hoqën Ebu Hamid el-Gazali, Shekhe Kulisamit të imië ka kritika për këtë hoqë dhe për libelë Nëse hoje nuk e ka njohur mir hadithin as këto më rad. Mir po, thot në kët libr ka dobi për gdhendjen e shpirtave dhe thot Ebuhami el Ghazali min al-adhkiya. Dhe Ebuhami el Ghazali është njëri i mençur shumë, genial. Dhe ju, nëse na në mëson Allahu kët grupot të të vetëmashtruar më po, ju keni më po grupe që ka nuk i është ka shku ndër mend se çik i njëri asht i mashtruar. Për ai aftësi së madhe dhe gjytës së madhe në adhurim. Dhe duhet, qëgjim është rruma? Andaj në fund, thot njeri ju, kër e lezonë këtë kaptin, thot, kush mbet valë? Përda shpe për nga mërve, kush mbet? Mirë po njeri ju dhët me pasë kujdes, dhët bukonë vetë kritik. Thot, klasë tjetër, të cilat i din ahlakët e fliqora. Cilat e fliqora, i din. Alimu. U alimu enne hame dhëmometu minë gjihëti e shara, dhe e dinë se shëriati i kanë nëshmu këto vese, i kanë mësua. Illa enëhum li ujbihim, bi enfusihim, ja dhunnune enëhum munfekune anha. Mirë po thot, për thotë, përshkëk vetëpëlqimit, dhe se këto e kam begenis vetë vetën, mu begenis, mu vetëpëlqi, me dashet vetën, thotë përshak se këto shumë e dojnë vetë vetën, anipëse i dinë si fatët e ndita, këto thotë, nuk, e shofin vetë vetën, të ngjëroosur me këto sende të të njëlosur, dhe të nyllosur dhe e mendojnë veten se janë lart këtyra. وأنهم أرفع عند الله من أن يبتليهم بذلك. Fat këto mendojnë se këto janë çatmëlloj se Allahu nuk i provon me kismujë. Çiko? I din smujat, i din dhe as atë liga, i din senatë vllihçura, mirë po, por çka kësa e kanë begenisë vetëm, këta mendojnë se Allahu nuk i provon këto me sende. Muë në këmë së provoënë Allahume këse. Ua innëma ju bëtela dhihil avam, dhune me mbelega me mbelega hun fil ilm. Thëtë, me kësi së muje së provoët avami. Avami ka kë kësi së muje të prista, i kanë zajma të liga, ama një njërë shako ilmë, dhe shako dhije, së muënët mu ka një smutë me këtë sëjnëte. Nuk e shënë vetë vetën të, të tjërë. Fe emma huë, asaj përket aj vetë vetës, fe aqdhamu thot asaj përkët ku të fole por drejtë thotë a unë a unë çka Allahu subhanahu si wa taala. Unë nëse akuzohet për zili, për për smundje të të shpirtit, për mosgëndjenje të shpirtit, për çdo send që sharia e ka ndërmju për i brenda, thotë jo jo mua subga provu, provu Allahu më se ndë. Mu nuk ka provu Allahu më se se ndë. Thot thum idha dhahara alaihi makailu al-kibr e thot kur ti sfaçën aty ha vëmë te kibrit vëmë ur-r'asati wal talab al-ulu wal sharaf dha r'iyasatin kryetarllukun talab al-ulu kërkimin e mbizotrimit u sharaf dha mukani fisikrup nuk kanë gjithmonë me fisikri qal ma hadha kibr çka thot kjo thot s'është so kibër kjo nuk është kibër وإنما هو طلب عز الدين këta apo kjo është kërkim me ngrit feje kjo është kërkim pra kur klipa i me mukon i pari mukon me pozit thotë këta nuk e ripi për vëti po për shkak të fejes për shkak të fesë وإظهار إظهار شرف العلم këta duan me ngrit pozitën e ilmit duan ngrit elm nël pastaj thotë wa nusrat dinillah dumni mufaina zot jalwala wa irgham anfil mukhalifina min al mubtada'in do tunadum me jau shtrid hund bidatxive do me shtrid hund do mundum im poshtorsu bidatjit kur ti shifot ato dhomt e kyte sifateve thot jo jo ato si kam per veti do i kam perfen allahu jalwala Fa inni la u le bistu t'dune min e thjab Va gjelesu min e dhuni min e me gjelis La shemi të bia a'da uddin Va fari hubi dhalike Va kane dhulli dhullen alin islam Subhanallah Thot, si kur une Most kem pozit Si kur une most kem teshat e mdoja Me pos petkat e mdoja Dhe nuk e kam pozitën e ngritur Thot, armish kan me Kesh me mua Armish kan me Lujt me mua Kan e nënçmu mua Thot e kur të më nënqmojnë muë, e kanë nënqmojnë islamin. Kur të më nënqmojnë muë, e kanë nënqmojnë islamin. Pra këta njërës, përshkak në vetë mashtrimit me Allah unë të barë kjo e te ala, mendojnë se janë nga shtyllat e tokës, nga eblijat e Allah u gjellu ala. Dhe këta, kur ti shfaqët atë hoxha, se ka nëj sifat aty, De fakt thotë jo këtu është porfaina Allahu te bareke وتعالى ونسي المغرور ان عدوه الذي حذر منه مولاه هو الشيطان وانه يفرح بما يفعله ويسخر منه thot ka haru i vet mashtruari se armiku i vërtet i tij është shejtani i cili çeshet me këta kur i bën këto punë Armiku i vërtet këshoj shejtani e shejtani çeshet me këta kur Kja i ban pëto dhe prime, dhe dhe e ka harua pengamberin a lehi salatu vë selam, bima dhe Nasaraddin, me çka e ka ndihmu fejen, wa bima dhe argham el kafirin, dhe me çka i ka për ul kafirat. وينسى ما روى عن الصحابه من التواضع ايوه الذل كهاروش ka transmetoi prej sahabeve prej modestis dhe thjeshtesis dhe per uljes dhe nenchmimit te vetes wal qana'ati bil faqr wal maskana ka harus sahabot jan knashme varforide maskena popozit popozit hatta utiba umaru radiyallahu anhu fi badadati zihhi in qudumi ila ash-sham dairsa Omeri, radhijallahu an, e a ka ma shtyl e toke së Omeri? A ka ma shtyl e islamit së Omeri? Nuk ka. Kër ka shku në shamë dhe ka në shiru shamin, e ka në nëshmu pëse shumë teshët e vjetra. Khalifejë muslimane me teshët e vjetra. Me teshët, disa në të rësmedime, ka orë në sirën e Omeri, si ka posë murak kaat, ka posë në teshët e ti arnim, e ka arnu e teshën. Kër është në nëshmu për këta dhe kanë fol, pse, pse, pse i ka qërtuve i ka qërtuve dhe ju ka thonë kështu inë qaumun azzën Allahu bil islam ka thonë nëjna popull në kanë grita Allahu me islam jo me tesha në kanë grita Allahu me islam jo me pozita felanë të lupul izzë fi gajri nuk e kërkojmë krenarijen dhe pozitën dikun tjetër jashta islamit Allahu në mëtsoh për jashtë dhe për mrejnë dhe me kërkuve krenarijen e islamit kjo është për kategorive të cilatë i ka përmend hoqa të cilet e kanë mashtruve të vetën me vejpra dhe nuk e kanë pasruve të vetën nga vesët e liga o këdhali ke mehme ato waka lisana bilhasadi e krani a u fime në rët dhe alejhi shej e min kelami thot, kështu, kë njëri, i cili i din vesët e liga mirë po nuk është i pasruar për tëre kër të alëshoj e gjuën e ti në vërsnik të ti e lëshon gjuën me të keqë apo kër dikusht i banë demantë Kur dikush te ban demant kja kthen. Kja kthen dhe nervozohet. Lam yadhun bi nafsiya an zalik hasad. Sot kur ti bota demant, kur ti kthehet demanti, nuk e shef se kjo esh prej Asedit. Walakin qala inma hadha ghadabul haqq. Sot kjo esh hidrim por hakun. Kjo esh hidrim por hakun. Wa raddun ala al mubtali fi udwanihi wa zulmihi. Kur ti baje demant, çka thot, jam te akthi ez-zulumin dhe kalimin e kufive njerëzëve të të kotës. Basaj dhëtë, nuk i shkon me njësën është është është prej hasedit. Shveshar në demantë i hasedit. Shekhu Samë të i mija ka përmendë se në shumisët e demantëve mes ulemave dhe fukahave dhe katër me dhejbeve katër me dhejbe që janë klasa me ngritë ulemave që ka dhëtë? Fë dekhala alejhimul hased ju ka hinë hasedit. Polemik, dhe sa pritetore kanë bë polamik, a bën me ardhançikën Shafejis, nëse është Hanevijaj. Dhe a bën me morçik për Hanevive, nëse djali është Shafi. Kjo çka është? A nuk është haset dhe smujje? Smuje. Thot nuk më nuk i shkon më ja se kjo është haset. Hatta ya ja taqidi, atta ya ja taqidi annahu law tu'ina fi ghayrihi min ahli al-ilm aw min muni'a ghayruhum ar-ri'asata wa zuhhi ma fiha, hal kana ghadabu wa udwanuhu mithl ghadabi? thot kur cënohet ai dhe ti bëhet demantati thot nervozohet dhe ja nis me bë godemant thot dhe kur ti thuhet pse po bën demant por Allah për hak thot mirë nëse i bëhet demant për ulemave i cënohet ndër diquj për ulemave edhe për njerëzve xhoxallarë të tjerë a hidhrohet nësoj si për veti a hidhrohesh ti për veti se si për një musliman tjetër at ka hipdrimin njësoj apo për vetin ka më shumë siç e thënë vedvetin allahu në aruj pasaj thot em lajgdavu mehma tuina fi alimin akhar dhe muni apo hiq nuk hidrohet kur të sënohet dikush qeter dhe të pengohet nga pozita berrubbëma je frahu fi bihi fe je kunu gëdabuhu li nefsi madje ka munë si thot edhe mëgzua edhe mëgzua vë hasaduhu li akrani minë khupëthi batinihi dhe zilijen qka e ka për vërsnik të ti e ka nga flisira dhe ndyësia e vetës së ti. Dhe uqja ka sel edhe shembul, shembul të shumë nga këta kategori, e përmendimi edhe një kategori me lehenë Allahu Tebare Kjovë Teala dhe në nësë mësënë Allahu Tebare Kjovë Teala vazhdojnë edhe me disa kategori nga njërës të dijes dhe fillojmë të masa e muslimanëve, avami muslimanëve se si vetë mashtrohen dhe vetë fladitën dhe vetë freskohen تالله شكوين آي من بهره التلات ت الله وشكوين ما هيدريم اي مندون ايش بو كبولت الله تبارك وتعالى ايش بو كبولت الله جل جل جلاله ففرقه اخرى احكموا الالوم وطهروا الجوارح وزينوا بالطاعات واجتنموا واجتنبوا الظاهره المعاصي وتفقدوا اخلاق النفس وصفات القلب من الرياء والحسد والحقد والكبر وطالب الالو كيو اد مايكو كلوريتور كيو كلاس اد مايكو كلوبيت edhe pëse këto janë pastru pak ma shumë se sa ata të kaluarit. Të hoja, një grupë tjetër janë vetë mashtru. Këto e kanë përsoz digjen, kanë morë digjen. I kanë pastru gjimë tirtë e tërë, punojnë me adhurime. Edhe i kanë zbukuru vetë vetët e tërë me adhurime, me i badete. I kanë largue, ju kanë largue gjurahëve, nukë bëjnë gjurahëve. A, lezar, kënë nuk ka hajgarë, se ki njëri i kalon punt, i kalon të ligatë, nuk i kalon haramët, ban i badet <coughs> dhe prap se prap karon në mështrim dhe prap se prap karon në mështrim kë nuk është letë që ish mendojnë në nga, është kjo stërvitje kjo stërvitje është jetësore e kanë vetë ibnil Munkedir kanë thanë që ishkja rritë me japo le zëjtin namazit ka thanë mundu arbaine amë wa enë u gjahidu nefsi fisale ka thanë që katë Vite, keder, që 14 vite, i më lëmën këdër, që 14 vite e luftoj vedvetën për mozit, -luft, me arritë le zetin e namazit ta shë e këmë gjetë. 14 vite, 14 vite mujahatë. Luftë, parleshe me vedvetën, për çka? Andaj Ebu Hamid el-Gazali thot, fel aqilu khasimu nefsi, wal belidu khasmu nësë. Thot, i meqëmi është khasmi vedvetës, a budala, i qmenduri, më men njëtërashi është khasmi njerëzve. Ajo është pas me njerëzve, ajo më injuri hasmi vetvetes, pse? A janë një vetvetën. Njeriu një vetvetën dhe bot hasmiti do të ngon mua, ajo s'ngon. Ne s'ngon. Thuaj vetes, çu fal namaz, kshira at ngon. Thuaj vetes, lezë Kur'an, kërko dije, largoj gjunave mos kshira ra, kshira at ngon. Një gjadat ngon, tjetër gjadat nuk ngon. Pra sa tjetër ngon, një at ngon, ngon. Ngon, ngon. Apo? Të gjithë jemi njerëz të rëd e dimë vetërtet. Pastaj ka thonë, dhe këta Këta hulumtojnë në shpirtin e tëre Hulumtojnë Para më ndohë sa felkan hi E shushitin vë dvetën Dhe mundohën mi shirë si fatët e zemrës Minë rria, e kshirin rriajen Sjefacin, zilin, urejtjen, kibrin, në njëmasin A mësë janë duke kërkue pushtetin wajahedu enfusahum fi ttabarri minha dhe luftojn vedhveten mullargu për ektërë wa qal'u min lqlubi manabit eha ljëllijet qawie dhe ikan shkul prej zemrës rrajt ektërë veseve të liga shum për ektërë ikan shkul wa lakin hum ba'du mëgëruron ama mëgjith këta alajan të mështë mështërur që mëgjithu mëshum ikan shkul rrajt e tkejqës i kanë shkullë në rajt e kibërit, hasedit, i kontrollojnë vedhvetën, e shqyrtojnë vedhvetën, e morë lëgari vedhvetën, ba'du më këruron, prap janë të mashtruarë. Se valë? Thot, idhë bëkjet fi zawajal, qalbi min khafaja, me kajidi sh shëjtani, ve khabaja khuda i nëfsi, ma dëkka ve ghamuda me draku, fe lem jëftunu leha ve ahmeluha. Allah e më sheroft. Thot, sepse, kanë betë në të qoshët e zemrës, Paramend Zaimra, ato i kanë shkolla ato ato te ligat që i ka Zaimra. Mir po na por çoshe dikon? Jo çoshet e murit, po hoxha ka shembulli çoshet e Zaimras. Paramend ku mundet më më u fshej. Thot në çoshet e Zaimras ka prej vendeve ku amb sheh shejtani. Jo në bazë. Bazën e ka pastruar. Mir po na por çoshe oj më sheh shejtani. Khafaja mim makaid al-sheitan pre kurthave të shejtonit. وخفايا خداi النفس na porçoshet e zemrës janë mshef mashtrimët e shpirtit. Allah i si shef ku janë ato? Na këto xhami shkaqhme. A dhe sa për logë është na porçoshet? A dhe sa për logë? Nëse spastrohet, kalon edhe këtu, apo? Pastaj thotë: "Wa ma daqqa wa ghamada madraku madraku", thotë, "Açt holla janë këto vende na porçoshet e zemrës ku janë mshef kurthat e nëfsit dhe shejtanit derisa shumë është vështirë me kap kosht. Kam shef shëjtane. Falem yaftunu laha wa ahmeluha nuk e kanë pa po këta dhe e kanë lënë anash. Dishka s'a shef, ç'i mund ti as me luftu. Wa inna mithaluhu mithalu man mithalu yurid tanqiyat az-zar'i min al-hashish. Shembulli i këtij është sikur shembulli i atij i cili dëshiron me pastrua rrën e tij nga ata që ja prish rrën. Ka rritë fritët, i ka bo fritët, dhe i ka vendosë rrojt e të mbjellurave, mirë po duhet në pas trupi diçka shka, shka, shka e prishnë, kësa jo do, kujdesi pas, kujdesi. Fedara Alej, dhe i ka shku arës gjoshën gjoshë. E këshikon, akotikon, do një stek, stek diçka shka, shka e dëmton, ata. Wafet të shëan kulli hëshishin raahu fe kalja, gjithë shka shka e shetë dëmthuse e shkulli e kontrollon arën e tij, prozajën e tij dhe e shkollë. Il annehu lum yeftish amma lum yakhruj raasuhu ba'du min taht al-ard. Mir poki nuk ka mundsi me po ata i cili se ka qit kokun. Ka insektësh si ka po, shka se ka qit kokun. E kishi shef ata. Sillet rreth arës së tij, të mbjellën rreth tij, çka ka për ndëmtimeve i shkollë. Po diçka që se ka qit kokun, nuk e shef. Dhe çka ka mundsi ata me shkull a i mendon se kret arën e kao përpara kret e ka pastruhe s'kam bejt iqka e pastruova të tërë a kene kad nebetemin ushulli lë hashishi shuabun lëtaf mirë po kanë bejt prej degve dhe rajve të prishura dhe shkaktuese të damit qështë holla qka janë lëtaf nuk prajken s'ki mund si mi pa janë shumë të të dopta Fënë basatë të tahtë të të rabë janë gjithë në ndhej. Janë gjithë në ndhej. Fë ahmelëha, wa hua jë dhunu enëhu qëtë kalëa ha, wa të harëha. A i ka harua të, se si shafa të, dhe mendonë se e ka pasrua. E ka pasru të të tërën, dhe e ka kristalizu. Fë ida hua biha fi gafleti hi, va qëtë nebetet ve qawajet. E kur tjetë ki gafil dhe indiferent, ata fillojnë e dalin. Ata fillojnë e dalin, va kawijet, dhe fillojn edhe furtsohën. Fillojn edhe furtsohën. Va efsadet usule zër'i min hajthu la jedri, dhe japërish të mbjellurat, ka nuk e shëf. Ka nuk e shëf. Pasaj thot, fe ke dhalik al alimu qad jefalu gjemi a dhalik. Fa qështu është djetari, mundhëm i bokket këto. Mundhëm i bokket këto. Va jëdhëllu anil muraqabatin il khafaja, mirë po nuk ka kujdes, për mbikëqirjen e sendeve të hollëa. Sendeve të hollëa. Uet të fekkudelit dëkaik. Nuk i hullum ton, sendet e imta. Sendet e imta. Allahu i shef. Allahu i shef. Dhe s'ka di diçkash ka në nuk kina më morë lëgari. Q'ka është brenda neve. Q'ka është brenda neve. Brenda shpirti ton, në dhe zemrës ton, syri, vesh, zemra, shpirti, dora, çka ka, kjo kët e jona çka është, çdo send mirët llogari. Allaj, besim dorë me pas shumë. Qojdes, fatarahu yasharu laylah wa yat'abu nahara fi jam'il ulum wa tartibha wa tahsin alfazha wa jam'i atsanif fiha, fat tia shaf lodhët gjatë natës. Lodhët të ditën. Falët natën, shkruan ditën. Lib diye e rëndit dijen, mundohet me i zbukuru fjallë të tina, wa hua jara enë baithahul hirsu ala idhari dini la, wa nëshri shëriati, thot dhe gjatë gjithë sa i kohë me ndonë se nëzitë si për mi bo këto punë, kush ashtë, shëriati Allahot. Shëriati, i Allahu gjellu ala dhe shpërndarja e fesëti, wa leallë baithahul khafi, hua talabu dhikr, dot ka mundsi nxitsi i holl, çka se ka pa, është kërkimi i përmendjes. Dëshiron më përmend. Wa intisharu s-siti fi al-atraf, dëshiron më shku famana për në përmendje. Wa kathratu ar-rihlatu ilayhi min al-afaq, dëshiron më ard njerëz prej vendeve të tjera dhe më vizitu ata. Wa tilaqu al-alsinati alayhi bi al-thana'i wa al-madhi bi al-zuhdi, bi al-zuhdi wa al-wara'i wa al-'ilm, dëshiron të njehtojnë se kiko el në shtakvali, në shënjëri devotshion, është një riuzup. Do të thotë, ndoshta ato hoğa, ai mendon se nxitsi e ka shëriatë dhe fen, po ndoshta çeto defektët, çto instiktat apo insektet e vogla nuk isha faj. Ka mundësi më kon? Këtë, eksumerat wa taqdimu lahu fil muhimmat wa itharuhu fil aghrad wal istima'u hawluhu lil istifada wa li tlalud bi husn al izgha'a inda husn al ladhwi wal irad that commonly si se nxitsi ti është që t'i pëtë përparsi të, të jetë i pari në mëgjlise të jetë i pari cili dëgjohet kënaqët kër i përmendat emri, eksumerat dhe ka përmendat o gjë një grumbu të shemboj dhe sa të kanë mund si mu kanë nëzites i keq wa leallë hadhe lë miskine lë mëghrur hayatuhu fil batin bimën të dhamë lehu min emrin wa imaratin, wa izzin, wa nqijadin wa të wkirin, wa husni thanain fa lehu të gajarat alejhi lë kulub të kadufi hilkilafe zut bima jëdhë haru min a'mali. Thot ka mundësi, krejt vejpra qka i ban, nëzitës e ka kan postin, emrin që jep urdra, e ka krenarien, respektin që ka jepojnë të tjertë, e ka lavdata që ka i mërë të tjertë, thot si kur kitë këto të ndrohen dhe zemrat bëjti të ndrohen, tha njerzit mos ta lavdrojnë më dhe të mendojnë se mo nuk ka zahit dhe nuk është i diçshëm. Fa asahu yetashawashu alai qalbuh fat qamunsi më u prish zemra. Domethën, ka mundsi nxitsi veprave është syte si njerëzve, posta të njerëzve çka ja kanë bën e kështu me radhë. Ka mundsi mundru gjithë kjo? Ka mundsi ndryshon? Allahu na ruajt. Allahu na ruaj. Wa tahtalitu alai awraduhu wa wadhaifuhi i prishën rendet e ditës dhe i prishën punët e ti, nëse se lafdrojnë, s'ka urdhër, s'ka postë, e kshëmerat. Wa asahu ja'tedhiru bi kulli hilëti li nefsihi, wa rubbëma jahtegju ila ejekdhibe, fitë të ghtijati ajbi, ka mundësi arsjetot për shdo hile shka e banë, dhe ka mundësi, thot, për me embullu e gabimin, shka? Shka? ka mundsi edhe gënjein ve asa hu jo thel me krerame dhe moraati me i besuedh te zehd dhe wor edhe kan teqel te fuq kadri do te ka mundsi e gjith kjo mu kon vetem e vetem te arrije meriten te arrije respektin te arrije lvdaten e kshem radh prej nxitseve te sot aj i perdor andaj hoja ka vmerse kjo kategori e njerveve jan prej kategorive të cilat janë afër mirëpërgjatëve të vetë mashtruar, janë afër me dijen, por janë të vetëmashtruar. I dinë sifatat e nçmuara, mirë, por nuk janë pasur për tëra. I dinë veset e liga, mirë, por nuk janë pasur për tëra. Andaj hoxha ka thënë, edhe kjo kategori e njerëzve është kategori e mashtruar. Andaj thot Fahada wa amsaluhu min khafaya al-ayubi, la yaftunu lahu illa al-akyas wa la yatanazza minhu illa al-aqwya. Shikojmë, e ta përfundojmë. Thotë Hoxha. Thotë, ky dhe shembuli këti, prej të metave të mshëfta, prej veseve të mshëfta, në qoshët e zemrës, në qoshët e shpirtit, nuk i shëftë këtë të meta, vetëm se e kjesë njërës të menqërë. Kejës i thëjnë gjigantit në arsyje, që ka gjeni janë, gjeni wa la yatanazza minhu illa al aqwya ganukpastrohet prej këtyre tëmetave të çosheve të, të zemrës vetëm se të fortit jo të fortit muskula të fortit në në shërtim wa la matma fihi li amsalina min ad dha'afa shikoju ahu çka thot për këtë kategori thot mirë po në kontopozita me dalën e preksa me i pa dhe vësht në çoshet e zemrave thot çiftjon i zaif s'ka mundësi me lak mungëta. S'ka mundësi edhe qoshët e zemrës, qifti jonë, folë për nërët vetën e ti, Allah e më shiroftë. Pas e thotë, illa enë e kallët dërraqet, e nja arifel insana ujube nëfsi, wa jesu e hu dhalika, wa jekraha. Mirë po thotë, shkalla me vogël e jonë, timsojna, timsojna, dhesët, të metat, manksit, kusurat e tona, kusurat dhe manksit e shpirtit tonë, dhe të na vjene këtë që më spakti. Në që së mujna mi shkull, vesët, ligat, të poshrat prej veprimeve dhe ato që ka janë mrejda zemrave tona, më spakti që ka, më spakti me u rejtë. Me disën e përqushtët e zemrave, ka ende papastërti, wa jahrisa, ala isulahi hi, dhe le tjet i zelëshem të i pastroja ta. Le tjet i zelëshem të i pastroja ta. Pas të i thotë, dhe idha e rada Allahu bi, bi abdin kajran, Basara bi oju bi nefsi Kër Allahu t'ja doje dikuj t'miren I ja ban mi pa Të këqijat e vedvetës Kër Allahu t'ja ban dikujna T'ja jep kajrin T'ja jep mërsin Qaj ban T'ja jep mi pa të ligat e vedvetës Wa men sërrat hu hasenetu Vese et hu seji etu Fa hu e mërgjuhu l'hal Thot aji qka gëzohet me punën e mirë Dhe hidhrojot me punën e keqe Thot këti shpresohet me mërgjuhu past falet allah xhallahu. Merjuhul al hal, shpresohet për kta. Pastaj thot: "U amruhu aqrabu min al-maghruur al-muzakki li nafsihi", thotë, është më afër se ai i cili është vetëm mashtrua, ama megjithë vetmashtrimin e lavdron vetveten. E lavdron vetveten, s'kam nevojë ne jam i pastor, s'kam çoshë unë të zemrës e kësë merat. Pastaj thotë hoxha, "al-mumtanni 'ala llahi bi 'amalihi wa 'ilmihi", thotë ai cili ia përmend Allahut ilmin dhe amelin. Këngjarës, të cilët kur bojnë vepra të mira, thonë sikur i thojnë Allahut, elmumtan, ai cili ta përmen. ja përmend. Mirpo ti Allahu si janë përmendin. Çka bën? Thuaj, p.sh., i devotshëm jam. Un jam i zgjedhur. Ja përmend ilmin dhe amelin dhe harron se ai ta ka mencuar. Haron se ai ta ka mencuar. Pastaj ka thonë, allani enhu min khiyar khalqi, kimendon? Sa <coughs> është për njerëzën më të mirë? Sa është për njerëzën më të mirë se kjo? Këj me ndonë, se, se është njeri maj mirë. Fë në udhu billahi minë lë gafleti vë lë i khtirar elusim Allahun që të naruaj nga gafleti mëskoqarja, neglijensa vë lë i khtirar dhe vetë mashtrimi vë minë lë ma'rifeti bi khafaja lë ujubi ma' lë ihmal, të të të elusim Allahun dhe këto oqa, ka fur për vetë vetën. Ka thënë, elusim Allahun që Allahu musë të në bojë e prea të rësët e dinë edhe mangësin e hozë, që ka dikush nuk e shef, mirë po e le, e le. Pasaj thot, hadha gururur ledhine, hasalu ulumil muhimme, walakin kassaru fil, fil amelib il ilm, thot, këto kategori shka i përmendëm, janë njërës shka kanë mësu dhije tamëm, kanë mësu kuran dhe sunnet, e kanë mësu halalin dhe haramin, mirë po, s'jam si pastruhe, dhe nuk e kanë qëshruhe veprën me Nuk e kanë shëshu ilmin me veper, dërsa të dë thot do të apërmenimi edhe prej klasëve të njërëve të cilat, e kanë hargju imrin dhe jetën e tyre në kërkimin e dieve të cilat s'ju bojnë dobi. E leje mo me punume ato. Elusim Allahun te bareke ve teala, te Allahu jelle jlaluhu na pastron prej te gjitha mangësive te shpirtrave të ton, të të tona, te zemrave tona, sidomos te te qosheve te zemras. Elusim Allahun te bareke ve teala, te Allahu jelle jlaluhu na mosme arrit Ramazanin me upastruen ne kete muaj te shenjt Allahu te bareke ve teala. Elusim Allahun jelle jlaluhu, te Allahu te bareke ve teala, te yete knash madh asha kemi thon, atiku ja kemi qellu ka qen prej Allahu jelle jlaluhu, ku kemi gabu ka qen prej me edhe prej shejtanit. Elusim Allahun الله وتعالى ج الله جل جلاله اندريشن قران اندريشن مسنه تا پیغمبري صلى الله عليه وسلم الاسم الله جل جلاله قالو مسلمان كودشان الله تدهمن يتيمه المسلمان والله تستران الاسم الله جل وعلا تعال الله تبارك وتعالى زيما المسلمان والله تباشكون الاسم الله تبارك وتعالى ج الله جل وردنا من سما برغات بركت مويت بغات الاسم الله سبحانه وتعالى ج الله جل جلاله وتن بن قبولك اي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولا فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين